a galáciai levélben vannak felsorolva. Isten ezeket kínálja fel nekünk a kereszt által, amely bennünk munkálkodik. Hármat már megnéztünk, és jó lenne ezeket most átismételni, ha lehet, akkor a helyes sorrendben. A Galata 1.4-ben az áll, hogy Isten megszabadított minket a jelenlegi gonosz korszakból. A Galata 2.19 szerint Isten megszabadított minket a törvénytől. A Galata 2.20 pedig azt mondja, hogy megszabadulhatunk magunktól. Nagyszerű. Most pedig végignézzük a negyedik szabadulási listát, ami a Galata 5.24-ben található. Galata 5.24. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Evers alapján mitől szabadulhatunk meg? A testtől. Egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy mit jelent a test. Nem azt jelenti, hogy a fizikai testünktől szabadít meg Isten. A testünkben maradunk. Már beszéltünk az ó emberről. Arról a lázadó természetről, amelyet mindjárt örököltünk az ősünktől, Ádámtól. Fogalmazzunk úgy, hogy a test azt jelenti, ahogyan az óember megnyilvánul bennünk és általunk. Ez a test. A test és az óember nagyon szorosan összefügg. Tehát itt az áll, hogy akik Krisztus azok megfeszítették a testüket. Ez azt jelenti, hogy azok, akik Krisztushoz tartoznak. Tehát ide lehet meghatározni azokat, akik Krisztushoz tartoznak. Ha egy kicsit odalapoztok az 1 Korintus 15-höz, a 23. vershez, ott ugyanezt a kifejezést találjátok. Egykorintus 15.23. Itt a feltámadásról van szó. Fájlás mondja: Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel a Krisztus, azután következnek azok, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Pontosan ugyanazt a kifejezést használja az egykorintus 15.23-ban, mint a Galata 5.24-ben. Azok, akik Krisztuséi. Krisztus azikért jön vissza, akik az övéi. Úgy jön vissza, mint egy tolvaj, de amikor visszajön, csak azt veszi magához, ami az övé. Csak azt, ami az övé, nem lopni fog. Csak az érkezése hasonlít a tolvajéhoz. Tehát itt a definíciója annak, hogy kit fog Jézus magával vinni. Azokat, akik hozzátartoznak. És most lapozatok vissza a Galata 5.24-hez, és ott kiderül, hogy kikért jön vissza, Jézus. Milyen jellegű emberekért jön vissza? Azokért, akik megfeszítették a testet szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ez nem felekezeti kérdés. Jézus nem a protestánsokért jön vissza, nem a katolikusokért, nem a baptistákért, nem a pünködiekért. Azokért az emberekért jön vissza, akik megfelelnek egy bizonyos feltételnek. Azokért, akik a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánsagaival együtt. Egy kicsit feljebb a Galata levélben Pál egy istán felsorolta a test cselekedeteit. Azokat, amelyeket a testi természet terem az életünkben. Érdemes ezt egy kicsit megnézni. Galata 5.19.21. 21 A fordításokban lehetnek kisebb eltérések, mivel ennek a résznek az eredeti szövegben többféle változata van. Én az új King James fordítást használom, de most el fogok tőle térni. Nem akarlak titeket összezavarni, hanem valójában meg akarlak védeni titeket attól, hogy összezavarodjatok. Megvan? A testnek cselekedetei azonban nyilvánvalók, túlságosan is nyilvánvalók, mondhatnám, nem mindig nyilvánvalók annak, akiben vannak, de mindenki másnak nyilvánvalók. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek, házasságtörés, faráznaság, tisztátalanság, újjálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, eretnekség, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem fogják örökölni Isten országát. Ez rendkívül egyértelmű. Nem élhetsz így, ha Isten országát akarod örökölni. A kettő kölcsönösen kizárja egymást. Érdekes módon a test cselekedeteik négy fő csoportra, sorol, sok csoportra sorolhatjuk. Nézzük meg ezeket röviden. Az első csoport a szexuális tisztátalanságok. Házasságszörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. A paráznaság, szexuális erkőstelenség szó minden szexuális bűnt magába foglal. Ebben benne van a házasság előtti szex, ha ilyen szép nevet adunk, akarunk neki adni, benne van a házasságtörés, a házassági szövetség megszegése, benne van a homoszexualitás és a perverzió, minden egyéb formája. Az egyik levélben az áll, hogy szodoma és gomora férfiai ezt gyakorolták, vagyis homoszexuálisak voltak. Tehát akármit is mondanak az emberek, meg akármit is engednek a szószékbe, a Biblia nagyon egyértelműen kimondja, hogy azok, akik ilyeneket csinálnak, nincsenek Isten országában. Ez az első csoport. A második csoportot úgy nevezném, hogy okkultizmus. Ez a bálványimádás és a varázslás. A varázslat úgy is lehetne fordítani hogy boszorkányság. Érdekes, hogy a varázslás, ami nagyon sátáni dolog, eredetileg a test cselekedete. Amit a test hajlandó együttműködni, a sátán bejön és átveszi az Uralmat. Mi volt Ádám és Éva első vágya, ami aztán bajba sodorta őket? Tudásra vágytak. Ez a kívánsága. És sok millió ember azért fogja az okkultizmusnak, mert olyan dolgokra akarnak rájönni, amelyeknek a tudását Isten megtiltotta. Ez ösztönzi őket például arra, hogy jóshoz menjenek. És ez csak egy a számos példa közül. Ezek a test cselekedetei. A varázslásnak fordított szó annak a görög szónak az egyik formája, amelyik kábítószert jelent. Ez egyébként ugyanaz a szó, amelyből az angol gyógyszerészet szó származik. Farmakológia. Tehát a kábítószerezés minden formája varázslás. Okkul dolog. És aki ilyet tesz, az nincs Isten országában. A következő csoport pedig, és az a leghosszabb része ennek az igének, mégis gyakran nem sok jelentőséget tulajdonítanak neki, mindenféle megosztottság Krisztus testében. Ebben, ebben a csoportban az elromlott kapcsolatok tartoznak. Hadd olvassam fel ezeket. Ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, eretnekség, és irítség. Minden olyan dolog, ami megosztja Krisztus testét, a testcselekedetet. Minden, ami a családokat szétbomlasztja, a testcselekedetet. Végül az utolsó csoport, részegeskedés, dobzódás és ezekhez hasonlók, ezeket úgy nevezem, hogy dorbízolás. A dorbézolók nem jutnak be Isten országába. Aki túlzásba viszi az evést, az ivást, aki túlságosan eltölt az étvágyának a kielégítése, az nem mehet be Isten országába. Ez tehát a test cselekedeteinek felsorolása. Hiába is keresel benne bármi jót. A testből soha semmi jó nem származik. A test képtelen jót tenni. Mi volt az a kulcs szó, amellyel az embert jellemeztem? Valaki mondja, romlott, vagy romlottság. Romlott, igen. És minden, amit a test cselekszik, szinte romlott. A test semmi jóra nem képes. És hogy alátámasztam valamivel azt, amit arról mondtam, hogy ez a forrása a Krisztus testével lévő minden megosztottságnak, egy pillanatán nyissuk ki az 1 Korintus 3-at. Pál itt a korintusi gyűlökezetnek ír és közdi velük, hogy testiek. Az angolban ez úgy hangzik, hogy carnal, is. Aki tud valamilyen latin eredetű nyelven, az ismeri ezt a szót. Olaszul a carne húst jelent. Franciául ezt share mondják, ha jól emlékszem. Tehát a korintusiak testiek voltak. Más szóval... A testi természetük irányította őket. Vannak olyan teológusok, akik azt állítják, hogy Pál azért nevezte testieknek a korintusiakat, mert nagyon sokan szóltak nyelveken. Ezek a teológusok általában nem szólnak nyelveken. És Pál ezt nem is így érti. Mi a testiesség jele? Le van itt írva, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és van közöttetek, nem testiek vagy é és nem emberi módon viselkedtek-é? Mert ha az egyik ezt mondja, én pálé vagyok, a másik pedig az, hogy én papollósé, nem testi módon beszéltek-é? Mi a testélyesség? Megosztottság, testi kívánságok követése. Az egyik ezt mondja, Isten bocsássa meg nekem, én Lutert követem. A másik ezt mondja, én Kálvint követem. A harmadik azt mondja, én Csán Vezlit követem. Mindez azt mutatja, hogy testiek. Természetesen lehet tanulni ezektől az emberektől, és hálát adhatsz ezért Istennek. De ha embereket követsz, az testiesség. Tehát világos, hogy nem a nyelveken szólással volt a baj, hanem az, hogy rossz viszonyban voltak a testvéreikkel. Ahol így viselkednek, ott testiesség van Ez a test cselekedete Látjátok, nem a teológia osztja meg az egyházat, hanem a testiesség Természetesen előfordulhat, hogy az emberek nagyon testi módon alkalmaznák a teológiát De a probléma gyökere a testiesség és nem a teológia És erre csak egyetlen megoldás van Mondjátok meg, mi az? A kereszt, úgy van ahol az emberek nem hajlandók alávetni magukat a keresztnek az életükben, ott ellenségeskedés, viszálykodás, íridség, széthúzás, büszkeség fog uralkodni. Rendben. Most pedig egy olyan dolgot szeretnék mondani, ami biztosan segíteni fog. Hattak a múlt hogy miközben végigvenjünk ezen a nagyon sűrű vázlaton, úgy érzitek, hogy nem ütitek meg a mércét. Sok mindent mond a Derek Prince, de én még nem tartok azon a szinten. Nyugi nincs semmi baj. Isten nem azt várja el tőletek, hogy megüstetek egy szintet, hanem abban bízik, hogy úton vagytok. Értitek? És mikor végig ezen a tanításon, szeretném, ha nem felejténétek el ezt a nagyon fontos dolgot. Mindjártunkban beleírta az ige hirdetőt is, ott lakik Isten ellensége. És küzdelmeink, problémáink, bajaink többsége ennek a belső ellenségnek köszönhető. Nem tudom, hogy hallottátok-e már az ötödik hadtest, vagy ötödik hadoszlop kifejezést. Ha értettek a második világháborúban, akkor hallottátok. Tudjátok, hogy honnan származik az ötödik hadtest kifejezés? Az 1930-as években zajló spanyol polgárháborúból ered, 1936-ból, amikor a spanyolok Spanyolországon belül egymás ellen harcoltak, és egy bizonyos spanyol tábornok, egy spanyol város volt, és egy másik tábornok megkérdezte tőle, hogy mi a terve a város elfoglalására, ő pedig így felelt, négy hadtesten vonul a város felé, egy északról, egy keletről, egy délről, egy pedig nyugatról. Majd egy kis szünetet tartott és így folytatta, de az ötödik hadtesten fogja elfoglalni a várost. A másik tábornok megkérdezte, az ötödik hatest hol van? Az első tábornok így válaszolt, a városon belül. Nekünk is az a problémánk. Soha nem kívülről győznek le minket. Az egyházat sem kívülről győzik le soha. A gyülekezet legyőzhetetlen, csak az 5. hattert győzheti le, a belső ellenség. És mindjártunk van ott él a belső ellenség. Ez a test. Nézzük meg, mit mond Pál a Róma 7-ben. Azért mondom ezt el mert nem akarom, hogy bűntudatodok legyen, amikor belső küzdelmeitek vannak. Ha küzdelmeid vannak, az lehet, hogy azt jelenti, hogy sokkal elevenebb vagy, mint azok a keresztények, akiknek egyáltalán nincsenek küzdelmeik. Mivel az ő esetükben az ellenség még csak ellenállásba sem ütközik. Roma 7, 14, nem 18. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Gyakran azt szoktam mondani, hogy az a különbség pállapostól és sokunk között, hogy ő tudta, mi pedig nem tudjuk. Azt mondta, hogy tudom, hogy nincs semmi jó a testi természetemben, semmi jót nem várhatok tőle és akármennyire is próbálom tenni a jót, folyamatosan azt a küzdelmet kell vívnom, hogy valami nem akarja tenni a jót bennem. Ugye nincs is ilyen problémátok? Vagy van? Nincs? Az nagyon jó. Rendben, legyünk azért komolyak. Tehát, Roma 8. A 6. verstől, és azt szeretném, ha megértenétek, hogy maga a probléma tulajdonképpen jó jel. És hadd mondjam el, hogy Pál nem éretlen keresztény volt, amikor a Róma 7-nél tartott. Ekkor már a Róma 8 küszöbén állt. De az ember soha nem jut el igazán a Róma 8-ig, amíg meg nem tanult bánni a testi természetével. Akkor tehát Róma 8, 6., 7., és 8. vers. Mert akik test szerint élnek, azaz úgy gondolkodnak, ahogy a test gondolkodik, engedik, hogy a testi természetük irányítsa gondolataikat. Akik test szerint élnek, azok hallottak, de akik szellem szerint gondolkodnak, azok élnek, és békességük van. Ha engeded, hogy a Szent Szellem irányítsa a gondolataidat, az életet és békességet jelent, mert a testi gondolkodás ellenségeskedik is Istennel. Mi csoda? Ellenségeskedés Istennel. Mert a test Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Lehetetlen a testedet az Isten iránti engedelmességre rávenned. Soha nem fog Istennek engedelmeskedni. Jobb, ha ezt elfogadod. Ne próbáld engedelmessé tenni. Ne próbáld vallásossá tenni. Ne próbáld meg elvinni gyülekezetbe és igyehirdetéseket hallgattatni vele, és végigcsináltatni vele mindenféle gyakorlatot. Ne próbáld meg elérni, hogy a tested engedelmeskedjen Istennek, mert nem fog. Nem is tud. A veleig romlott, egész lényegében lázad. Mi tehát a megoldás? Ezt mindjárt tudjuk már. Mi ez egy szóval? A kivégzés, igen. Isten megoldása a kivégzés. Mondjuk ezt együtt. Isten megoldása a kivégzés. De hadd mondjam el újra, hogy Isten keljem pedig ez, a jó hír az, hogy a kivégzés több mint 19 évszázadal már megtörtént. Amikor Jézus meghalt a kereszten, az óemberünk emberünk, a testi természet meghalt ő benne. Nekünk most az a dolgunk, hogy érvényesítsük azt, amit Jézus már elért a kereszten. Értitek? Nem megtennünk kell, hanem csak érvényesítenünk azt, amit Jézus tett. Roma 6, 6. Hiszen tudjuk, és itt el kell mondanom újra, hogy az a baj ma már az egyházzal, hogy a legtöbb keresztény nem tudja. Hiszen tudjuk, hogy az óemberünk megfeszítetett vele. Ez történelmi tény. Ez igaz, akár tudjuk, akár nem, ha hisszük, ha nem. De ha tudjuk és hiszük, akkor működik bennünk. Értitek? Remélem. Hiszen tudjuk, hogy az óemberünk megfezítettet ővele, Jézussal, hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többi ne szolgáljunk a bűnnek. Az a fordítás, hogy megsemmisüljön, talán kisebb félrevezető. Mert nem hiszem, hogy amíg ebben az életben vagyunk, valaha is teljesen meg fog semmisülni a testi természetünk. Megbénítani vagy hatástalanítani lehet. Találkoztam olyan emberekkel, akik hitték, hogy teljesen megszabadultak a estől, de nem tudtak erről engem meggyőzni. Mert attól kezdve nem dühbe jöttek, csak szent megütközést éreztek. De szerintem ez képmutatás. Az én véleményem szerint a testet hatástalanítani lehet. El lehet érni, hogy ne legyen képes megtenni, amit akar, de nem lehet megsemmisíteni a jelen korban. Ez a további oka annak, hogy újabb kort várunk. Ezután Pál ezt mondja a Róma 6.11-ben. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Látjátok a sorrendet? A 6. versben az áll, hogy tudjátok. Tudjátok a Szent De a 11. versben az áll, hogy azt tartsátok, azaz érvényesítsétek ezt magatokra. Azt kell mondanod, hogy a testi természetem megfeszítetett. Most három egyszerű szót szeretnék mondani nektek, ami talán néhányatoknak segít. Néhányan már biztosan hallottátok. Angolul mindhárom F-fel kezdődik. A három szó tehát tények, hit, és érzelmek. A sorrend balról jobbra van. Ha jobbra arra haladsz, akkor bajba kerülsz. Nem az érzelmekkel kell kezdeni. A tényekkel kell kezdeni. Or, találjuk a tényeket. A Bibliában, igen. A Biblia tartalmazza a tényeket. A hited a tényeken alapul. Az érzelmek pedig a hitedet követik. Úgyhogy én nem más, mint tényeket közök veletek folyamatosan, e tanítás során. Az is lehet, hogy néhányan úgy éreztétek, hogy ez kicsit túl száraz, túl távoli. De az a helyzet, hogy az objektív, objektív dolgokkal kell kezdeni. Ha az érzelmeiddel kezded, akkor el fogsz sodródni. Úgy értem, nincs horgonyod, mehez, bárhová, hihez, bármit ide-oda fogsz sodródni. A bibliai tényekkel kell kezdened. A hidetet ezekre kell alapoznod. az érzelmeid pedig utána már maguktól helyesek lesznek. Ne engedd, hogy az érzelmeid vedessenek. Ezt tapasztalatból mondom, hogy néha, amikor úgy érzed, hogy te vagy a legszerencsételebb senki, sokkal jobban tetszel Istennek, mint amikor úgy érzed, hogy nagyszerűen teljesítesz. Isten azokhoz van közel, akiknek megtört a szívük. Valójában az Istennek adott áldozatok a megtört szívből erednek. Ha valami távol tartja Istent, az az önteltség. Nektek biztos soha nem volt ilyesmi problémátok, de velem már előfordult, hogy olyan gondokkal találkoztam, amelyekről azt mondtam, hogy na, majd én ezt megoldom. Aztán később már azt kívántam, hogy bárcsak nem mondtam volna. Emlékszem, <gül> hogy sok évvel ezelőtt az első feleségemmel, csak röviden mondom el, szóval amikor először utaztunk Kanadából a veszélyes Egyesült Államokba, én rettegtem eztől az országtól. Úgy értem, hogy előzőleg úgy hallottam, hogy vannak ott olyan autópályák, ahol legalább 65 km-rel kell menni, és az ijesztő volt nekem. Úgyhogy úgy terveztük meg az útvonalat, ahonnan indultunk, Ottavától, a New York állambeli Limáig, hogy ne kelljen autópályán menni. És sikerült is, szépen megérkeztünk. És amikor visszafelé indultunk Kanadába, Lidia azt mondta nekem, hogy imádkozzunk. Én azt mondtam, hogy nem kell imádkozni. Ó Istenem, soha nem mondom ezt még egyszer. Felmentünk az autópályára, úgy gondoltuk, hogy fog ez menni nekünk, de az amerikai autópályákon mások a kiáratok, kiáratokat jelző táblák, mint Kanadában. Túlmentünk a jó kiáraton, és a következő kiárat 91 kilométerre volt. Úgyhogy 182 kilométert kellett autóznunk, utána kimentünk a jó kiáraton, és akkor lerobbant az autó. A történet többi részét már nem mondom el, de soha az életben nem mondom még egyszer azt, hogy nem kell imádkozni. Soha. Ezt a leckét megtanultam. Most pedig nézzük meg, hogyan élhetünk Isten gondviselésével. 1 Péter 4, első és második vers. Ezeken a verseken én évekig gondolkoztam. És aztán azt hiszem, az úr megmutatta nekem a választ, amit most elmondok nektek. Tehát 1 Péter 4, első és második vers. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat? Ez fontos, legyetek felfegyverkezve! Ne legyetek védtelenek! Tehát vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy testileg szenvedetek kell. Mondta valaki itt, hogy dicsőség az Úrnak? Vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy testben szenvedi fogtok. Mert aki testileg szenved, az elszakadt a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Az az igerész, amit nem tudtam megérteni, az volt, hogy aki testileg szenved, az elszakadt a bűntől. Ugyanis azt gondoltam, hogy Jézus már mindenért megszenvedett a kereszten, és én ehhez nem tehetek hozzá semmit. Én nem tudok pluszval még szenvedni, mert ő már mindent szenvedett. De aztán megértettem, hogy a szenvedést a testünk megfeszítése jelenti. Emlékeztek, hogy mit mondtam az elején? Aki Krisztuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. A keresztrefeszítés nem fájdalommentes. És nem hiszem, hogy bármelyikünk fájdalommentesen meg tudja feszíteni a testét. Ez bizonyos értelemben azt jelenti, hogy neked kell beverged a szögeket, és keresztre feszítened magad. Most egy egyszerű, tipikus példát mondok. A szereplők nem valódiak, de azok is lehetnének. Van egy ifjú keresztény hölgy, 21 néhány éves, elkötelezett keresztény, és szeretné az Urat szolgálni. De találkozik egy olyan férfival, aki csak kereszténynek vallja magát, aki jár ugyan gyülekezetbe, de csak azért jár oda, hogy együtt legyen a fiatal hölgyel. A férfi el akarja őt venni feleségül. A őt pedig már vonzódik hozzá, és nem tudja, hogy mit tegyen. Istenfélő lelkipászora van, aki törődik a nő lelkével, és az a pásztor megmondja neki, hogy a férfi nem igazi keresztény. Csak azért játszol meg magát, mert téged akar. Ne menj hozzá. Ezen a ponton a hölgynek két lehetősége van, vagy megfeszíti a testét, vagy nem. Ha megfeszíti a testét, a teste ezt mondja. De én szeretem. Ő így felel. Szöget beléd. De én családot és gyereket akarok. Szöget beléd. De félek, hogy magányos leszek és egyedül maradok. Szöget beléd. Értitek? Mindkét lábat és kezet oda kell szögezni. Ez fájdalmas. De nem tart sokáig. Egy kis idő múlva a hölgy már szabad és boldog, és a maga idejében találkozik a megfelelő férfival. De tegyük fel, hogy nem hajlandó megfeszíteni a testét. Akkor mi történik? Ez sajnos egy nagyon-nagyon is ismerős történet. Hozzámegy a férfiad, és nagyon gyorsan kiderül, hogy az illető nem volt komoly hívő, és nem igazán szereti az urat, és semmiféle szellemi segítséget, hogy vezetés nem fog neki nyújtani, és 15 évi viszály után elhagyja. A három gyerek is az asszonynál marad. Történt már ilyen valaha? Minden napos történet, ugye? Tehát melyik a fájdalmasabb? Leszámolni a testtel, vagy 15 évet eltölteni házasságban valakivel, és aztán három gyerekkel egyedül maradni. Értitek? Így vagy úgy, mindenképpen fájdalmas lesz. Vannak olyan dolgok az életben, amelyek a testi természetünk miatt fájdalmasak lesznek. A kérdés csak az, hogy Isten megoldását választod-e, vagy a másik úton mégy. Mert Isten megoldása ugyan fájdalma, hogy csak rövid ideig tart. Nem sokáig tart a fájdalom. A legtöbb összebből a szív egy-két év után meggyógyul. És utána szabadon élheted az egész életedet Istenért. Erre utal Péter, ezt nem tudtam megérteni. Menjünk vissza ahhoz a fejezethez, mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakadta bűntől. Ez csodálatos, el lehet jutni arra a pontra, amikor már nem uralkodik rajtad a bűn, hogy többé nem emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátorlévő idejét. Én hiszem, hogy minden keresztény életében eljön az a krízis, különösen azokéban, akiket Isten elhív valamilyen konkrét szolgálatra, Eljön az a válság, amelyben vagy úgy döntenek, hogy azt teszik, amit a test akar, és elveszítik Istent, vagy megfeszítik a testet, és szenvednek. De a szenvedés jellemet szül, és olyan elkötelezett életet eredményez, amely már nem a bűn szolgája. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan ember végez úgynevezett teljes idejű szolgálatot Isten akarata -e szerint, aki nem ment végig ezen az úton. Ha a saját tapasztalataimat végig gondolom, anélkül, hogy belemennik a részletekbe, látom, hogy egyszer eljött az a pillanat, amikor csak két választásom maradt. Mehettem volna a test útján, élvezhettem volna az életet, a könnyű úton. A másik út pedig a kereszt érvényesítése volt. És nem tudatosan döntöttem, nem ismertem mindezeket a tanításokat, de megtettem és örülök neki. Azt hiszem kicsi ügyetlen voltam, először még nem jól vertem be a szegeket, de megtettem és meg kell, hogy mondjam, hogy több mint negyven évvel teltek után, örülök, hogy itt tettem. Az engesztelés 16. rész, Szabadulás a világtól. A Galatalevél alapján azt tanulmányozzuk, hogy milyen módon munkázhat a kereszt az életünkben. A különféle szabadulásokat, amelyek a kereszt érvényesítésével történnek az életünkben. Négy ilyet soroltunk fel, lássuk, hogy emlékszünk-e, rájuk. Az első volt a szabadulás a jelen gondos A második szabadulás a törvénytől. A harmadik szabadulás önmagunktól. A negyedik pedig a testtől, a testi természetünktől. Van még egy fontos szabadulás, erről beszélünk most. A Galata végén található 6. fejezet 14. vers. Galata 6 Pál itt előzőleg azokról az emberekről írt, akik keresztény eredményeikkel nagyzoltak, dicsekedtek. Ezeket most nem részletezzük. És akkor érkezik ehhez a nagyszerű kijelentéshez. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítettet számomra a világ, és én is a világ számára. Mitől szabadult itt meg? A világtól. Igen. A kereszt elválasztja az igaz keresztényt a világtól. Amikor a világ a keresztény felé néz, egy holttestet lát a kereszten, ami nem vonzó. Amikor a keresztény a világ felé néz, ugyanazt látja, egy holttestet a kereszten. Semmi sem vonza ebben őt. Teljesen el vannak választva egymástól a kereszt által. Itt lényeges, hogy pontosan értelmezzük, mit jelent a világ. Ez rendkívül fontos. Biztosan emlékeztek, hogy melyik két szóval lehet ezt lefordítani. Mit jelent ez a szó? Kor. Igen. A második a kozmosz. Ez mi csoda? Igen, szociológiai fogalom. Írjuk fel ezt is, még ha el is tart egy darabig. Mi ez? A világ. Tegyük idézőjelbe. A pusztaság pedig az a szó, amivel egyes keresztények más keresztényeket támadnak. Ez a törvénykezés. Én pedig nem szeretném ezt a bűnt elkövetni, ha lehet. Pontosan szeretném definiálni a világot. Úgy, ahogyan az új szövetségben használják. Természetesen a Bibliában máshol is használják ezt a szót. Ebben most nem megyünk bele, mert nincs rá idő. Ahogy már említettem, ez egy szociológiai fogalom. Az én személyes definícióm pedig egyszerű. A világ azokból az emberekből áll, akik visszautasítják Isten igazságos uralmát és Jézus Krisztus személyét. Van egy példázata a Lukás 19-ben, és talán olvasok is fel. A minák példázata a Lukás 19 a példázatnak csak az elejét olvassuk fel A 12. verstől olvassuk Lugás 19-ből egy neves ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, úgy térjen vissza. Ez itt Jézusra vonatkozik, aki elmegy erről a földről az ő mennyei atyához, és ott vár, amíg visszajöhet, hogy uralkodhasson az ő országában. Tehát hivatal tíz szolgáját átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Ez a világ. A világ azokból az emberekből áll, akik ezt mondják, nem akarjuk, hogy Jézus uralkodjék felettünk. Nem leszünk az Ő szolgái. Ebből nagyon sok mindenki beletartozik. Ide tartoznak a más vallások. Ide tartoznak az ateisták. De nagyon sok tiszteletemértő rendes ember is ide tartozik. Azt mondod, talán ők csak nem tartoznak a világba, hiszen gyűlökezetben járnak. Hát ezt úgy lehet kipróbálni, hogy meg kell őket kérdezni, hogy hajlandók-e feltétlenül nélkül engedelmeskedni Jézusnak. Ekkor valami olyan fog kijönni belülük, ami nem tiszteletre a, a vallásos állat eltűnik, és kiderül, hogy belül egy lázadó van. Vallásos lázadó, becsületes lázadó, mértó lázadó, de ugyanolyan lázadó, mint aki kommunista, ateista vagy muzulmán. A válaszon alatt ott van, hogy valaki szolgálja az Urat, Jézus. Akik szolgálják Őt, azok nincsenek a világban. Azok távoztak el a világból, azok eltávoztak a világból, és Isten országában vannak. Nem lesz Isten királyságában, anélkül, hogy helyes kapcsolatod lenne a királlyal. Sokan szeretnének a királyságban lenni, de a királyt nem akarják. Ez volt a helyzet Izrael-el Jézus idejében, a királyságot akarták, de a királyt elutasították. És mivel a királyt elutasították, a királyságot is elvesztették. És senki sem lehet a királyságban, ha elutasítja a királyt. Tehát nem azzal döntünk arról, hogy a világban vagyunk-e, hogy milyen ruhát viselünk, vagy hogy milyen szórakozást választunk, bár ennek lehet ehhez köze, hanem elsősorban azzal, hogy milyen a kapcsolatunk Jézussal. Tényleg őszintén Őt szolgáljuk-e? Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk. Mert amikor alávetjük magunkat neki, rendszerint sokat kell még át, alakítani a rajtunk. De mi folyamatosan engedjük neki, ha néha kelletlenül is, de folyamatosan engedjük, hogy formáljon minket. Ezt nem mindig élvezünk, de az a lényeg, hogy ez jobb, mint a másik lehetőség. Én például teljesen a világból való voltam, amikor az Úr találkozott velem, azaz amikor én találkoztam az Úrral. Úgy értem, nem voltam vallásos, nem is érdekelt a vallás. Filozofus voltam. Ha már találkoztatok filozófussal, hát azok nagyon furcsa emberek. De Isten egyetlen éjszaka alatt kiragadott a világból, és beletett az ő országába, semmilyen vallásos tanítást nem kaptam. De találkoztam Jézussal, és alávetettem magam neki. És nagyon sok küzdelmem volt, higgyétek el, éppen olyan sok, mint bármelyik kötöknek. És némelyik kötöknél több, mert én már többet értem. De az a lényeg, hogy soha nem vágytam arra, hogy visszamenjek a világba. Mi van a világban? Ami engem illet, semmi. Semmi olyan, ami vonz, vagy elbűvöl, vagy lenyűgöz. Lehet, hogy nem mindig könnyű Isten országában, de összehasonlíthatatlanul jobb, mint a világban lenni. Én így látom. Úgy értem, én egyetlen éjszak alatt jöttem ki, és Isteni legyen az isőség, soha egy pillanatig sem akartam visszamenni. Ez nem egy dogma volt, hanem Jézus. Találkoztam valakivel, aki rabulajtatta a hűségemet és az engedelmességemet. Tehát ez a világ. Most még egy olyan ige mutatok, ami ezt megerősíti. 2. Péter 3. 6. De az 5. verset is el kell olvasnunk. Péter itt Isten ítéleteiről beszél a világon. És az ötödik versből azt mondja, hogy mert szándékosan megfeleltezzenek róla bizonyos emberek, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és vízáltal állt elő az Isten szavára. Ezáltal az Isteni szó által az akkori világ özönvízzel árasztva elpusztult, az akkori világ, nem a föld pusztult el, nem a világ mindenség pusztult el, nem a naprendszer pusztult el. Ami elpusztult, az egy bizonyos szociológiai rendszer volt, az özönvíz előtti emberek rendszere. Mi volt velük a baj? Az, hogy nem szolgálták Isten igaz királyságát, kise pedig egyetlen rövid, de átfogó ítélettel eltörölte őket. Péter pedig ezt írja, az akkori világ. Most azonban új világrendszer született. Ez sok tekintetben különbözik, de egy dologban ugyanolyan, mint az özönvíz előtti világ, nem veti magát alá Isten igazságos uralmának. Isten pedig nem ajánl fel semmilyen más választható uralkodót. Nem, Vagy Jézus, vagy valami más. Jézus, vagy semmi. Most pedig nézzünk meg még néhány dolgot, amit az Új Szövetség mond nekünk a világról. Szerintem ezek ijesztőek, és szerintem túlságosan keveset foglalkoztunk velük a mai egyházban, legalábbis ebben az országban is, hogy világ nyugati részén. 1 János 2, 17 itt régi módi dolgok is vannak, de ezért mégiscsak igazak. 1 2.15. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Itt óvatosnak kell lennünk. ez nem azt jelenti, hogy a bűnösök ellensége vagy. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő fiát adta érte. Mi a világ rendszerét, életvitelét nem szeretjük. Értitek? Nem lehetünk a világbarátai és Isten barátai is egyben. Ha valaki szereti a világot, abban nincs föl az Atya szeretete. Ez teljesen világos, ugye? Teológiailag tökéletesen érthető. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Minden, ami a világban van, szándékok, viselkedések, ambíciók, vágyak, értékek, szabványok, nem az Atyától származak, hanem a világtól. Ismeritek a három alapvető kísértést, biztosan hallottatok már erről. A testkívánsága, vagyis a testkívágyak, a szemkívánsága, amikor a szemünk kíván dolgokat, a kabziság, és az élettel való kérkedés, én vagyok a Főnök, senki nem parancsol nekem. Ezek a vágyak már az Édenkertben is működtek. A fagyű jó volt tenni, a testkívánsága. Bozzó volt a szemnek, a szem kívánsága. és bölcsét tudta őket tenni Isten nélkül, ez az életkérkedése. Jézusnak ugyanígy meg kellett küzdeni a három kísértéssel a pusztaságban. Vártasztal, hogy a követ kenyérri a testkívánsága. Vesd le magad a templom széléről, az életkérkedése. Mutasd meg, hogy milyen nagy vagy az atya nélkül. És mi a harmadik? A szem kívánsága. Sátán megmutatta neki, minden dicsőséget neked adok. Igen, így van, köszönöm. A sátán a föld minden országát megmutatta neki, és adok dicsőségét, és ezt mondta, ez mind a tied lehet egy feltétellel, borulj le és imádj engem. Azt szeretném ezzel bemutatni, hogy Ádám elbukott, Jézus pedig az utolsó Ádám győzött. Érdekes, mert Ádám tökéletes körülmények között bukott el, Jézus pedig a pusztában győzött, miközben bőjtölt. Hála Istennek, hogy Jézus győzött. Ő legyőzte ezeket a kísértéseket. Ezek a kísértések adják a világi kísértések jellegét. Minden kísértés ebbe a három kategóriába tartozik. A testkívánsága, a szemkívánsága, amit mai amerikai gyelven kirakadbámizkodásnak hívnak, és az életkérkedése. A legveszélyesebb az élet kérkedése. Ez az a kísértés, hogy itt vagyok, csodákra vagyok képes Meg tudok csinálni mindent, ezeket a hülyek kis szabályokat nem kell betartanom, szabad vagyok Milyennek a vége? Katasztrófa 17. vers A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is minden időleges, semmi sem marad meg. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Lélegzettel eljutó kijelentés. Ha a egyesíted Isten akaratával, és így szólsz, itt vagyok, hogy Isten akaratát tegyem, akkor olyan rendíthetetlen és legyőzhetetlen vagy, mint Isten akarata. Soha nem le senki. Mert Isten akaratát végső soron semmi sem akadályozhatja meg. Tehát az a feladatunk, hogy akaratunkat összhangba hozzuk Isten akaratával. Az ördög megpróbál majd meggyőzni, hogy ez fájdalma és hogy túl sok mindenről le kell mondanod, de hazudik. Ne hallgass rá! Áldott dolog Isten akaratát akarni. Leveszi róla azt a szörgyű terhet, hogy te vagy a felelős az életedért, és mindenfélét el kell érned. A terhet mind mennyei édesapádra teheted, és ő gondoskodik rólad. Nézzük meg Jakab szavait, negyedik fejezet, negyedik vers. Biztosan elismeritek, hogy Jakab eléggé szókimondó volt. A Jakab négy ben pedig ez áll. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, Isten ellenségévé válik. Miért mondja úgy, hogy parázna férfiak és asszonyok? Mert azok a keresztények, akik a világhoz fordulnak, miután odaszánták magukat Istennek, szellemi házasságtörést követnek el. Megszegik a Jézussal kötött házasságukat. Ennél világosabban nem tudom megfogalmazni. A világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. Neked kell döntened. Nyissuk ki a János 15-öt. Mit gondoltok, az újszövesség idői közül, ki jött a világról a többiekhez képest? Ki jó volt az? János. Ez volt az egyik fő témája. János 15, 18 és 19. vers. Jézus közvetlenül azelőtt beszél itt a tanítványai, val, mielőtt elhagyná őket. Azt mondja, hogy ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ne csodálkozzatok! Ne döbbenjetek meg! Ha e világból valók voltatok, a világ szeretné a magáit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem Én választottál, aki a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Ez is egyszerű, világos, hogy mit jelent. A 19. vers figyelemre Az a kifejezés, hogy világ ötször szerepel benne. Itt Isten biztosan nagyon akar mondani valamit. Olvasok el újra. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretni a magáért, de mivel nem egy világból való vagytok, hanem én választottak itt a világból, azért gyűlölt a világ. Az egyik dolog, hogy nem szabad meglepődünk, ha a világ gyűlöl minket. Tudjátok, a mai egyház egyik baja az, hogy a világ nem gyűlöl minket. Ez a legnagyobb problémánk. Mert Miért kell gyűlölnie? Hadd emlékeztesselek benneteket élő szavaira, ami János szerepel. A testvéreihez beszél, akik nem hittek benne, és elutasították őt. Más szóval a világ részei voltak, mivel elutasították Isten jogos uralkodóját. Legalábbis akkor még. Jézus ezt mondta, titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Amíg a világ része vagy, a világ nem gyűlöl téged. De ha elkülönülsz a világtól, és az igazságról teszel bizonyságot, akkor gyűlölni fog a világ. Tehát megismétlem, szerintem... A mai Egyház vagy itt Amerikában és a legtöbb nyugat-európai országban, persze nem zárok ki más országokat sem, de azokat nem ismerem annyira, az a problémánk, hogy a világ nem gyűlöl minket. Miért is gyűlölne? Hiszen mi nem hozzuk öt szégyenbe. Nagyon jól megvan velünk, jól érzi magát a köreinkben. Valaki azt mondta, hogy olyan sok millió, idézőjelben született keresztény van, 40 millió, 50 millió. Ha ez tényleg így volna, akkor a világ érezné a hatását. De valójában ez a 40-50 millió, idézőjelben született keresztény, nem igazán változtatta meg a világot, nem gyakorolt rá hatást. A világ megvonta a vállát, és továbbment. Szerintem azok, akik itt európaiak egyetértenek velem, hogy a legtöbb európai országban ma kereszténységet úgy tekintik, mint valami műsi hagyományt, mint valami kövületet. Vannak épülete itt ott, de a modern élet számára nem sok mondani valója van. Nem ellenzik, de nem tisztelik. Nem érdekli őket. Egyszerűen élik tovább az életüket, nem érinti meg őket. Drága János, nézzük meg János első levelét, 5. fejezet, 19. vers. És azt mondanám, hogy ne rám haragudjatok, hanem haragudjatok Jánosra. 1. János 5.19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. Ki a gonosz? A sátán. A sátán valóban. Valójában itt a fordítást olvastam, de a görög eredetiben itt az áll, nem lehet lefordítani, mert angolul értelmetlen, de az áll ott, hogy az egész világ a gonoszban van. Ővi az egész világ. Van egy olyan dal Jézusról, amelyik úgy szól, hogy az egész világ a kezében van, ami Isten kegyelméből igaz, de valójában teológiailag a sátán az, akinek az egész világ a kezében van. János pontosan ezt mondja, az egész világ a gonoszban van. Nézzük meg a Jelenések 12-t, és ne felejtjétek, hogy azt is János írta. Jelenések 12-9 itt egyetlen versben benne van a sátán összes fő megnevezése. És levettetett a hatalmas sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak. Itt található a sátán összes megne fő megnevezése. Ördög. Tudjátok, hogy mit jelent ez a szó? Vádló. A görög szó, a diabolos, azt jelenti, hogy vádol, vádolni és a latin eredetű nyelvek megőrizték ezt a szót, Diabola, diaboló, stb. A sátan azt jelenti, ellenség ellenálló, az ellenfél. Ő a sárkány, egy hatalmas félelmetes szörnyetek, de ő a kígyó is. Tehát ha nem tud legyőzni, akkor becsúszik a küszöb alatt. És mit tesz? Megdöbbentő ez a kijelentés, az egész földkerességet megtéveszti. A sátán az egész világot megtéveszti. A figyelembe veszük az összes különböző igét a világról, akkor el kell ismernünk, hogy odaszánt keresztények lévén semmi valunk nincs a világban. Nem oda tartozunk. Meg kell tehát szabadulnunk a világ megtévesztéseitől. És az a rövid lista, amit felsoroltunk arról, hogy milyen formában jelentkezett a megtévesztés, egyáltalán nem teljes. Meg kell szabadulnunk a világ véleményétől, értékeitől, ítéleteitől, nyomásaitól, vonzerejétől. Nem engedhetjük, hogy ezek közül bármelyik is irányítsa a gondolatainkat. Meg kell változnunk. Mi a mai amerikai társadalomban a világnyomásának a legfontosabb csatornája? A televízió. Ez teljesen biztos. Nem azt mondom, hogy a televíziózás teljes egészében rossz, de alapvetően 90%-ban, amikor be van kapcsolva a tévéd, a világot hozza be az otthonodba. Ez biztos. A tévé kitűnő példája a varázslásnak, ha tudjátok mi az a varázslás. Csábít, manipulál, Vegyük csak a reklámokat. Mi a reklámozás célja? Az, hogy olyan dolgokra vágy, amelyekre nincs szükséged, és olyan dolgokat vegyél, amelyekre valójában nincsen pénzed. És miért csinálják? Mert működik. Miért költenek dollár milliárdokat a reklámra? Mert még több milliárdot kapnak vissza. Ha nem működne, nem csinálnák. Természetesen nem minden reklám rossz. De ezáltal alapvetően a világ gyakorol ránk nyomást. Nem nekem kell eldöntenem, hogy te milyen életstílus szerint élj, de az én életvitelemben, hadd mondja el, nincs helye a televíziónak. Ez nem áldozat. Ha kinozi akarsz, ültess le egy tévé elé és nézel őt velem néhány óráig. Természetesen tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki olyan, mint én, hála Istennek. De jobb, ha tisztában vagy azzal, hogy mi az, ami kísértésbe hoz téged. Tudod kell, honnan veszed az értékrendedet, a mércéidet. Mi határozza meg az értékrendedet? Csak egyetlen kiút van a világ rendszeréből. Ez egy régi modi szó, ami már sok vallásos ember szókincséből hiányzik. Ez a megtérés. Nincs más út. Nézzünk meg még két ige helyet. Márk 1, 15 Ezek Jézus előfutárának szavai. Betelt az idő, mondja, és elközelített már az Isten országa. Ne felejtjük, hogy Isten célja az evangéliumban az, hogy elhozza az ő országát. Mit kell tenned, hogy be az országba? Mi az első szó? Térj meg. Amikor Jézus elkezdte szolgálatát a Máté 4.17-ben, a lehető legnagyobb elismerésvel részesítette János. Ugyanis pontosan ott folytatta, ahol János abba hagyta. Máté 4.17. Ettől fogva kezdte Jézus jövetni. Mit? hogy térjetek meg. A megtérés azt jelenti, hogy felhagyok a lázadással. Többé nem észabok magamnak mércét, nem a saját fejem után megyek, mindennek hátat fordítok, és fenntartások nélkül alávetem magam Isten igazságos fejedelmének Jézusnak. Ez a megtérés. És a megtérést követi a híd. Sok-sok olyan embert lelki a múltban, akik hitet szerettek volna, és a végkövetkeztetésem a legtöbb esetben az volt, hogy nem jó dolgot kerestek. Azért nem tudtak hinni, mert soha nem tértek meg. A Bibliában nincs igazi hit megtérés nélkül. Tér meg és hígy! Fordíts a lázadó világnak! Gyere a királyságba és szolgáld a királyt! Ez a megtérés! Befejezésről nézzük meg pár kisik szomorú képét azokról a keresztényekről, akik nem érvényesítik a keresztet az életükben. Filippi 3. 18, mert sokan élnek másként, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztének ellenségei, az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Mi az alapja a problémájuknak? Az, hogy a kereszt ellenségei. Nem Krisztus ellenségei, amit csak lehet meg szeretnének tőle kapni. Csak egy dolgot nem akarnak, az ő keresztjének a hatását az életükben. Az erején pedig az, hogy a pusztulás felé tartanak. Ez egy szörnyű szó. Mert ez nem csak az időre vonatkozik, hanem az örökkévalóságra valóságra is. A hasuk az Istenük. Ez nem érvényes az amerikai keresztényekre, ugye? És azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk. Más szóval, a földi dolgokkal foglalkoznak. Isten könyörüljön rajtunk.